Pada masa ini Allah subhanahu wa ta'ala Membukakan untuk manusia Berbagai kemajuan Berbagai kelebihan Yang belum pernah tercatat Di kebanyakan umat yang telah berlalu Kemajuan Dalam banyak sisi kehidupan Apakah itu di dalam Rumah tinggal Atau di dalam kemudahan melakukan perjalanan Di dalam perkembangan teknologi Dan selainnya dari berbagai kemajuan Yang telah kita saksikan dan kita rasakan Namun Kalau kita mundur dan melihat kepada sejarah Ternyata kita menemukan bahawa manusia yang hidup di masa ini, kebanyakan dari mereka tidaklah lebih tenang dari banyak umat yang telah lalu. Tidak pula lebih sejuk, lebih menikmati hidupnya. Dari sekian umat yang telah berlalu itu. Padahal fasilitas dan kelebihan banyak di tengah kita. Ini semuanya harus kita melihat kepada sebab yang menyebabkan fasilitas yang sedemikian banyak menjadi hal yang kurang berarti. Hal yang kurang membawa ketenangan dan kebahagiaan. Untuk banyak dari manusia di masa ini. Dan itu semuanya dalam pembahasan. Berkaitan dengan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sesuatu yang diberkahi. Kalau dia sedikit. Maka yang sedikit itu akan bisa menjadi banyak dan mencukupi. Bahkan lebih. Tapi hal yang tidak diberkahi. Walaupun itu banyak tetapi tidak akan memberikan kecukupan dan ketenangan bagi orang yang men, bagi orang yang mendapatkannya. Dan berkah itu sendiri adalah subutul khairil ilahi bisyai. Ketetapan kebaikan ilahi pada sesuatu. Dan berkah itu juga kadang bermakna Tambahan Dan diperluasnya kebaikan pada sesuatu Jadi keberkahan Kadang adanya kebaikan yang ditetapkan pada sesuatu itu Dan kadang diluaskannya Dilapangkannya Kebaikan di dalam sesuatu tersebut Itulah keberkahan Itulah keberkahan Dan ini adalah hal yang kita saksikan di kehidupan manusia di antara manusia ada bergeliman dengan harta, tapi seakan-akan hartanya tidak pernah mencukupinya. Ia tidak mendapatkan kebahagiaan di dalamnya, apalagi mendekatkan dirinya kepada Allah. Dan di antara manusia, ada yang diukuran kebanyakan orang adalah orang yang kekurangan, sedikit penghasilannya. Tapi, ia tidak pernah berkeluksa kepada manusia. Seakan-akan yang sedikit itu mencukupi segala keperluannya di dalam kehidupannya. Maka inilah perbedaan di dalam berkah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada seorang hamba. Keberkahan adalah suatu hal yang dituntut untuk dicari. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah mengungkit nikmat keberkahan ini kepada para nabi dan para rasul dan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam beberapa ayat permohonan para nabi dan para rasul diberikan keberkahan dan juga diterangkan dan dimaklumi bagaimana dari sifat syariat islam penuh dengan keberkahan dari banyak sisi Sehingga kadang umat ini melakukan sebuah amalan, itu lebih baik berlipat ganda dari umat-umat yang telah lalu di dalam amalannya. Di antara satu contoh misalnya, apabila di antara umat ini ada yang sakit atau melakukan perjalanan dan biasanya dia melakukan amalan salih, maka amalan salihnya ini sepanjang ia terhalang oleh udur perjalanan dan udur. Sakit, amalan solat itu tercatat untuknya, sebagaimana telah syah di dalam hadis Abi Musa al-Shari yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari. Jika mardal abdu atau sahur, kutub ma'kan yang amaluhu mukiman sahiha. Apabila seorang hamba itu sakit atau dia melakukan perjalanan, maka akan ditulis untuknya pahala yang biasa dia lakukan kalau dia sedang mukim. Dan sedang sehat. Maka keberkahan adalah suatu hal yang dituntut untuk dicari. Karena itu di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dijelaskan berbagai sebab yang dengannya seorang hamba mendapatkan keberkahan dari sisi Allah Subhanahuwataala. Di antara sebab tersebut yang pertama adalah memperbaiki tauhid kepada Allah, meneguhkan keimanan dan berkomitmen di atas ketakwaan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman walau anna ahlal qura amanu attaqaw fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin keddabu faakhatnakum bimakanu yakisibun ini kata penduduk negeri beriman dan bertakwa keimanan terkandung di dalamnya mana tauhid bahkan keimanan itu seluruhnya adalah tauhid Apabila mereka beriman dan bertakwa Pasti kami akan bukakan untuk mereka berkah-berkah dari langit dan bumi Akan tetapi mereka mendustakan Maka kami pun menyiksa mereka kerana perbuatan mereka sendiri Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman وَمَنْ يَتَّقِ اللَّا كَيَجَعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِدْ Baran siapa yang bertakwa kepada Allah Allah akan adakan untuknya jalan keluar dan ia akan diberi rezeki dari arah yang tidak pernah dia sangka dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman menjelaskan bagaimana kebaikan orang yang menunaikan perintah wa'amur ahlaka bis salati wastadir alaiha la nas'aluka risqan nahnu narzukuk perintalah keluargamu untuk menegakkan salat dan bersabarlah engkau di dalam pemerintah tersebut kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki untukmu. Kemudian sebab yang kedua yang mendatangkan keberkahan adalah beramal. dengan sunnah dan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu disebutkan keberkahan orang yang masuk rumahnya dia dengan membaca doa, orang yang makan dan minum dengan membaca basmalah, orang yang menerapkan sunnah. Dia makan bersama. Maka Rasulullah sebutkan Yubarik lahum tihi. Akan diberkai untuk mereka di dalam hal tersebut. Sehingga disebutkan makanan satu orang cukup untuk dua. Dan makanan dua orang cukup untuk empat orang. Dan makanan empat orang cukup untuk delapan orang. Dan ini adalah keberkahan. Iya. Dan banyak lagi. Sisi-sisi penerapan sunnah Rasulullah Asalallahu alaihi wasallam. Apabila dilakukan oleh seorang hamba, itu akan membawa keberkahan untuk dirinya. Kemudian yang ketiga dari sebab yang mendatangkan keberkahan adalah menuntut ilmu agama. Allah subhanahu wa taala menyebutkan sifat Nabi Isa alaihi salam di dalam firmannya: "Wajalani mubarakan ainama kuntu." Nabi Isa berkata, dan saya dijadikan oleh Allah sebagai orang yang berberkah. Di manapun saya berada, kata para ulama, berbekal di manapun ia berada yaitu dengan mengajarkan kebaikan, berdakwah kepada Allah, mengajak manusia kepada kebaikan tersebut. Karena itu, siapa yang mengajak kepada kebaikan, Rasulullah bersabda la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul lak min humrin na'am. Andai kata Allah memberi hidayah kepada seseorang disebabkan kerana engkau, maka itu lebih baik bagimu dari unta-unta merah. Maksudnya itu lebih baik bagimu dari segala dunia, segala yang termahal dan terbaik di dunia ini, lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Demikian hadis Sahabiin saat as yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "May yuridillahu bihi din Siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, dan ingat keberkahan itu adalah ketetapan kebaikan pada sesuatu siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan Allah akan buat dia faqih faham di dalam agamanya maka ilmu agama adalah termasuk keberkahan yang sangat besar bagi seorang hamba di dalam segala sisi kehidupannya kemudian yang keempat dari sebab keberkahan adalah mengambil harta dari sumber yang halal di dalam hadis Abu Said Al-Khudri yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda "Wa man ya'khudh malan bi haqqihi yubarak, yubarak Siapa yang mengambil harta dengan haknya maksudnya dengan cara yang benar dari sumber yang halal maka akan diberkahi untuknya "Wa man ya'khudh malan bi ghairi haqqihi fa matalu mataluhu ka matali Siapa yang mengambil harta tanpa haknya. Perumpamannya bagikan orang yang makan tapi tidak pernah kenyang. Kemudian dari sebab keberkahan. Adalah seorang mengambil harta itu dengan jiwa yang sahawa. Jiwa yang sahawa artinya adalah jiwa yang tenang. Tidak tamak di dalam mendapatkan harta. Biasa ia terhadap harta tersebut. Kalau dia dapat Alhamdulillah. Kalau tidak Allah belum menakdirganya ya dan tidak berlebihan di dalam mengejarnya tidak berlebihan di dalam mengejarnya di dalam hadis hakim bin hizam yang diriwayatkan oleh al-bukhari dan muslim beliau berkata sa'altun al nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa atani thumma sa'altuhu fa atani thumma sa'altuhu fa atani saya meminta kepada nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian beliau memberiku lalu saya meminta lagi kemudian beliau memberiku lalu saya meminta kemudian beliau memberiku كما دي النبي صلى الله عليه وسلم برواسيات يا حكيم إن هذا المال خضرة حلوة فمن أخذه بسخاوة نفس بارك الله له فيه ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبع كتب لي ويحكيم سنقهني حرطيني hijau lagi manis apabila siapa yang mengambil harta tersebut dengan jiwa yang sakawat, maka Allah akan berkahi untuknya, dan siapa yang mengambilnya dengan jiwa yang berlebihan maka Allah tidak akan memberkahinya dan perumpamannya bagikan orang yang makan tetapi tidak pernah kenyang dan dari hal yang mendatangkan keberkahan adalah seorang berlaku jujur di dalam bertransaksi apakah di dalam menjual di dalam membeli di dalam bersyarikat maupun selainnya sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Hakim bin Hizam juga yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim kata beliau al-bayani bil khiyar ma lam yatafarraqa fa in sadaqa fa in -sadaqa wa bayyana bariklahuma fi bai'ihima Wain khabar waktu mana muhikat berkat bayi hina dua orang yang saling bertransaksi keduanya memilih hak mempunyai hak hiyar boleh dia melanjutkan boleh dia membatalkan sepanjang keduanya belum berpisah kemudian Nabi terangkan kalau dia jujur berlaku jujur dalam transaksinya transparan maka Allah akan memberkahi transaksi antara keduanya. Kalau keduanya dusta dan saling menyembunyikan maka akan dihapus dihilangkan keberkahan transaksi mereka berdua. Kemudian dari sebab yang mendatangkan keberkahan adalah seorang hamba Rida terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuknya. Di dalam hadis salah seorang sahabat dari Bani Sulaim diriwayatkan oleh Imam Ahmad Al-Baihaqi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah yabi Inna abdahu bima aqtah. Sungguhnya Allah menguji hambanya terhadap pemberian yang Allah berikan kepadanya. Paman Rabi'ah di Makassar Makulla, barakah Allahlahu fihi wassaa' Baran siapa yang rida terhadap pembagian yang Allah berikan untuknya, maka Allah akan memberkahi dia dan akan melapangkan pemberian tersebut. وَمَنْ لَمْ يَرْضَىٰ لَمْ يُبَارَقِلَهِ Siapa yang tidak rida, maka Allah tidak akan memberkainya. Siapa yang tidak rida, maka Allah tidak akan memberkainya. Dari sebab keberkahan, adalah banyak beristighfar dan bertobat kepada Allah SWT. Nabi Hud berkata kepada kaumnya, وَيَا قَوْمِ اسْتَذُفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ لَيْكُمْ مِدَرَارًا وَيَزِدُكُمْ قُوَةً ila قُوَةِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْ مُجِرِمِينَ Wahai kaumku, bersytighfarlah kalian kepada Rabu kalian dan bertobatlah kalian. Pasti akan diturunkan hujan berlimpah ruah dari langit. Dan Allah akan tambah untuk kalian kekuatan, di samping kekuatan yang kalian miliki. Dan jangan kalian berpaling sebagai orang-orang yang berbuat dosa. Dan Nabi Nuh Salam berkata, Istaghfiru Rabbakum innahu kana ghaffara Beristighfarlah kalian Kepada Rabb kalian Sesungguhnya Allah itu maha pengampun Yursilis sama'a alaikum midarara Wayumjidikum bi amualin wabanin Wayja'allakum jannati Wayja'allakum anhara Kalau kalian banyak beristighfar Allah akan menerungkan hujan Berlimpah ruah dari langit Melapangkan untuk kalian Harta-harta kalian Dan ada keturunan kalian dan meluaskan untuk kalian Kebun-kebun dan sungai-sungai yang mengalir Dijadikan untuk kalian Indah keberkahan Beristighfar Dari sebab datanya keberkahan Adalah menyambung silaturahmi. rahmi Diruidkan oleh Imam Al-Bukhari Dan Imam Muslim dari Anas bin Malik Rasulullah SAW bersabda Man sarrahu ayunsi Allahu Allah Fi asarihi Man sarrahu ay Allahu Allah Fi riftihi wa yunsi ati asyarihi apal yasi rahimah. Barang siapa yang senang dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaknya dia menyambung silaturahminya. Perhatikan bagaimana umur diberkahi, rezeki dilapangkan Kerana. ia menyambung silaturahmi. Dan dari sebab keberkahan adalah seorang hamba melakukan istikharah pada segala perkara yang dia akan lakukan dan di dalam hadis Jabir yang diriwayatkan oleh bukhari Nabi mengajarkan salat istikharah itu. Di antara kandungan kandungan dari doa dan manfaatnya ketika seorang hamba memohon apabila memang perkara itu baik untuknya, ia berkata, "Faqdurh li wa yashirh li, tsumma barik li Takdirkanlah hal tersebut untukku, kemudian mudahkanlah bagiku dan berkahilah hal tersebut untukku. Dan berkahilah hal tersebut untukku." Maka ini sejumlah sebab keberkahan yang diterangkan di dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membukakan hati-hati kita semua dengan keimanan dan ketakwaan dengan amalan-amalan sharih yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga datang dan turun keberkahan itu untuk kita semua barakallahu li wa fil Qur'anil Azim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 Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi amma ba'd Ma'asyurul muslimin Juma'at jumat rahimani wa rahimakumullah Sebagaimana ada sebab-sebab Yang mendatangkan keberkahan Demikian pula ada sebab-sebab Yang bisa menahan keberkahan Menghalangi seorang hamba mendapatkan keberkahan Iya Apabila kita telah memahami Apa yang telah berlalu Dari sebab-sebab yang mendatangkan keberkahan Maka hindarilah kebalikan dari sebab-sebab itu Itu adalah hal yang menghilangkan keberkahan Karena kesyirikan Adalah hal yang menghancurkan bagi seorang hamba Demikian pula Tidak melaksanakan makna ketakwaan Meninggalkan perintah Dan bergampangan Dengan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Menghilangkan keberkahan Tidak beramal dengan sunnah Demikian pula kedustaan Seorang yang tamak, tamat Tidak riba terhadap pemberian Allah Dan seterusnya dari apa yang telah kita sebutkan Dari sebab-sebab keberkahan Kebalikannya Adalah hal yang bisa menyebabkan Keberkahan itu ditahan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian juga penting untuk diingat dan bahwa para nabi dan para rasul memohon keberkahan kepada Allah Subhanahu wa dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan sejumlah sahabat agar supaya diberi keberkahan beliau berkata untuk Anas bin Malik Allahumma kfir, Allahumma akzir malahu wa waladahu wa barik lahu fi ma a'thaitah ya Allah berkahilah Hartanya dan berkahilah anaknya, anak keturunannya dan berkahilah, perbanyaklah anak dan keturun anak dan hartanya dan berkahilah apa yang kau berikan kepadanya. Anas bercerita bahwa harta beliau sangat banyak dan anak bersama cucunya sudah lebih dari seratus. keberkahan dari doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di dalam Sahih Al-Bukhari dari saran sahabat yang bernama Urwah Beliau dipesani oleh Nabi, diamanahi oleh Nabi untuk membeli seekor kambing sebagai udhiyah. Maka Urwah pun berangkat membeli dengan membawa satu dinar yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu sampai di pasar, maka dengan satu dinar tersebut Urwah radhiyallahu anhu membeli dua ekor kambing. Kemudian kambing yang satunya beliau jual lagi dengan harga satu dinar. Sehingga beliau kembali kepada Rasulullah Sallallahu SAW. Mengembalikan satu dinar milik Rasulullah. Dan beliau sudah membawa kambing yang dipesankan untuk beliau. Maka Nabi pun mendoakan urwah. Allahumma barik lahu. Ti safqati yadih. Ya Allah berkahilah dia. Pada perniagaan yang dia perjalankan oleh tangannya. Maka disebutkan bahawa urwah. radhiyallahu ta'ala anhu. Tidaklah beliau berdagang apapun. Kecuali beliau beruntung, bahkan kalau beliau menjual tanah sekalipun, pasti beliau selalu beruntung di dalam perniagaannya. Maka seorang hamba hendaknya banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan keberkahan pada umurnya, pada ilmu pengetahuan yang dia ketahui, pada hartanya, pada keluarganya, pada anak-anaknya, pada masyarakatnya, pada bumi yang dia pijak, agar supaya ia selalu berada di dalam kesejukan dan ketenangan di dalam kehidupannya hal yang mendekatkannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengukahkan kita semua di atas keislaman dan sunnah Rasulullah SAW dan membukakan untuk kita semua segala sebab yang menjadi yang menjadi sebab datangnya keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghindarkan kita semua dari segala hal yang dibenci dan dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inna huwa liyudhalika walqadiru alaih. Akulu ma tasma'un. Subhanakallahumma wabihamdik. bihamdik. an la ilaha illa anta. Asyidu an la ilaha illa anta. Asyidu an la ilaha illa Wa akiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.